Bueno, eta hemen txokarraitzen dugu, zirika kanpoalde honetan, errondakaleko amabigarren zenbakia, derri dendaren atarian, ba, hemen herri dendan parte hartzen ari diren ba, kolektiboak elkarrizketatzen, irolako kaie jero berezi honetan. Eta, bueno, e, urrengoa gurekin daukaguna, bueno, ba, sukarroriako kide bat da, kaixo? Ba, iau, ba, rastion eta bueno, itxijo undo baten porque abandonatu tu gaituz bat porba ta loloko eta, lo loko, eta... Bolumenak ere saindu, bardira, eta, bueno, gaixo, <laughs> arratzaldun bai. Eta, bueno, ba, lehenengo eta bein, ba, bueno, esakomentatu dugu, igual berreskuratu dugu laden bora bat, baina, ba, goaz zuzenean, galderekin eta bar. Eta, bueno, lehenengo eta bein, ba, sukarroria taldea esagutzen ez dutenentzako entzako, ba, kontatu alba iguzua purtsu bat, ba, noi sortu zen taldea, zer dela eta, helburuak zer darabiltzuen eskuartean masku galoriada duela bi urte justu bi urte sortutako kolektibo bat edo eta orrer batu ginen ba mugimenduko ba ba, logistan egondako zenbait pertsona edo beresiki ba getxoko tosuko borrokatik eta ikusi genuen ba basego larutzune bat estaba krise ekologikoa landuko zuen kolektibo baten utzune eta orduan ba bueno jardunaldi bat zuen bidez eta asambleta baten bidez eratu genuen kolektiboa ba, bi ba 2019ko udazkenegu partea Eta apurtera taldea sortu zenutenean, ba hori, zen ze helburu edo ezarri dituzten. Oze di begira edo, ze lanketa egitea begira. Bueno, gukik zuenuen, momentu horretan, justo, krizio ekologiko, ekologiko hori buruz asko egiten zela berba komunikabideetan, eta bar, baina gukuzte genuen, enfokea, ez zela enfoke goki. Azkoetan zentratzen zen, ba, bueno, aldaketa teknikoetan, bakarrik ez planteatzen plantetzen zen, azemunotan zizio ekologikoak erzela aldaketa tekniko batzuk. Eta horrezen benetan gure gizarteak behar transformazio sakonari buruz berbagiten, adibes esen, bueno, kapitalismo hori buruz esen egiten eta ez da ere, pa trantzizio horien baterakoan, ze klase sozialak aterako kaltetuta kaltetut, eta zaintzu gara marrko horretan, ez da? Eta, bai hemen, beraien lana egitearen bidez boikoteatu gaituzten batzuk pasatu berri dira. Beti, beti garbitzen, beti garbitzen. <laughs> Eta, bueno, alpatu duzu apurtxu bat, baina e, sakondu badezakezu apurtxu bat gehiago precisamente hori, ez? Klase borroka eta krisi ekologikoaren inguruko ideia honetan? Bai, bueno, ahora alde batetik ulertu behar dugu. Krisi ekologikoaren ardura nagusia asteko alde batetik, ba, bueno, sistema kapitalista berak eratzen ditu ekologiko eko baina gero hortxe bertan ere, konsumoari begiratzen badiago ikusten dugu zelan lan, beresiki ba, minoria oso oso beratzen hori, burguesia Hori den, ba, gehien gehienez bat krisori sustatzen da biena, ez bakarra, baina hori bueno, bada kontuan hartu behargun faktore bat. Eta orain gainera ikusten dugu, krise ekologikonia ni horregiteko, gero ta argiago dago ja ba bueno, eh, onartzen dute, ba murriztuz joan barko dela. Ezta taudian hor are garrantzitsuagoa da, ikustea zelan banatuko den, gero kontsumo kontzumo murritza hori, ezta ja orain baldi bazen garrantzitsua desberaintasun soziala horregitea eta ja hoiek handia baldi baziren, ba kontzumo energetiko ta materiala berantsa doan nahienean are garrantzitsuagoa izango da para quedar justu izatea. zatea. Eta kontekstu horretan edo igual deshazkundearen aldeko, bueno, postua edo beintzak diskurtso hori, ba, mai gaineratzea edo Bai, bueno, gidaia diskurtso hori, ba, bolo bolo dabilela estado, igual duela Marurte baso serberria sen edo kontsiatu zitekea mugimendu politiko bat edo ideologia konkretua deshazkundeena, ni ikusten dut gaur egun eh orokortu dago eta onartuta dagoela, deshazkundea bai ala bai emango dela. Ta orain Eztabaia da, zelan emangodean desazkunde hori. Uh -huh. Eta... Eta, bueno, eta zelan gainera, gehien bat kapitalismoa daukagunea kapitalismo berde hori, esplanteatzen, ba, precisamente berri, eh, kontsumo maila edo mantendaiteken aren ilusio hori edo bapizten, es, o mantentzen, edo. Hori da, bai, orain dik, Europan hori saltzen digute, baina, klaro, hori unharretuta dago, ba, beste herrialde batzuetan, ba, egoalde globaletik, kristolako zarraskia gehi ditetik, material... Pillo, pillo bat, Europara ekartzetik, ba, hemen energia berriztagarriak eraiki kielitzeteko. Dauka dela, kosto, material, oso handia Eta material hori, ba, litioa, eh, kobaltoa, eta bar, ba, ez datos, Europatik. Beste herriak, ez eta bailek ere, finituak dira. Horea. Eta, bueno, e... Kaipatu ditugu ideia hauek, edo, beno, eta ez bakarrik ideiak, ez? Eh? Zuek ere, e... E... Bon. Ba, jendarteratu nahi dituzuen, ba, diskurtxo praktika hauetan. E, Zer dinamikaren bidez ari zarete, ba, piskar zabaltzen, bo, piskar, zabaltzen, ez? Ba, praktika hauek, diskurtso hauek, edo, diotez, alde batetik baki gu hausnarketari eta formakuntzari garrantzia maten diozuela, gero horare, ba, besta alde batetik edo paraleluan, ba, ekintza zuzenei edo, ez? Eta no la asociasie hori ustarten edo ze pauso ematen sabizie ba horretan. Bai, ba hori, zuk esanduzun modula hainbat esparru berdinetatik horratzen du gaia ezta, ba, izan barne forunakuntza edo itzaldia kanpora begira ere. baina gero ere, ba e -e ekintza greite ditu, ba dependentzio billego e ekintza bat dingen on arabizionele kañan. Eta gero ere hainbat ba, mobilizazio tan sartugarra beste kolektibo batzutan batzuekin batera edo orrelako dinamiketan, ezta badi supertsuraren aurka Ibiliginen apiria partean, orainko poko arira ere dinamika bat ipi dugu martzen, eta orainko nahi dugu argindarraren presioaren gaia jorratu. Mm -hmm. Este dinamika baten bidez. Eta hemen nahi patuta daukagu, eta agian interesantea izan daiteke ez nint neuka dibidez, zuek egindako pankarta bati eskerren teratu nintzen tapia legearen kontu barekin, eta... Eta ba hori igual holan laburraipatu albadi guzuzen, nik uste hori ba, txarrez jende askorengana gana ez bilela eltzen ze de onartu duten. Zer gainera ja egi, eso ja, errealitate bat da, lege hori. Bai, bai, gainera, egia da, bueno, nahi talen dutela eginduten eran, horrela jendea ez da din enteratu zen beres, gainera, bueno, guk eta mugimendu ekologizatik beresik gara tapia legea iz, izena doi pilli diote, baina egia da beres kontua bezala lege bat zikera, ziketa dalden zegoen e, Lurralde Atolamenduari segokion lege bat, ja, onartuta, ba, hainbat, uste, bi urtetako prozesu parlamentarien osten, eta batean, ba, hor EAJ esartu zuen enbienda bat, albidetzeko uzko jaulalitzari, nahi dituen proiektuak inpozatzeko, udalen plangitza urbanistikoa kontra egonaren. Eta, hau dan, ba, legea goitu bera dute, sartzeko, ba, aukera berri hori, eta horri ditzen diogu, tapio legea, ezta esamurtasun ez begiratu gaitu. <laughs> bueno, eta... Eta... Bueno, gero aipatu duzu adibidez e, zera, ekimen batzuetan edo beste kolektibo batzuekin ibili ibizizarete lanean, Eta bueno, niri be bai aipatu duzunean extractivismoaren ideia hau ez, eta zean baliabideak eta ateratzen diren beste realde bat zuetatik. eta justu aurretik klaseko kidea hauki dugula ere, askotan hori ez, extractivismoa bai baliabideena, e, hori egoalde globalean egiten dugu, baina gure ele, eskulanaren extractivismoa ere oso evidentea da, amen goregen zarteetan, eta, bueno, hausin maz, eh, niri bapatean hori entzuten eta etorri zaidan ideia bat da, baina galdetu nahi nire genizun, ba hori haipatu duzu ez, eh? hainbat lekutan eta ba, beste kolektibo batzuekin partai detzan zabitzatela, ba zelako aliantzak ari arizaetera eraikitzen edo norekin ari arizaete ba, elkarlanean. Bueno, ba egia dinamika bakoitzean elkarlan, osa jende desberdinakinekin egin dugula lan, E, baina, bueno, ba, orain argindarraenaren ari da, ba, zi gara harremanetan ipinigarretze bizitza sindikatu ezberdinekin, adibes, ba, azetekin eta bar, e, gure ere bagara bilboko ba, gazteekin ere bai, eta, bueno, horendik nahi dugu gehiago zabaldu kontua, eta, gero, bueno, itxaldietarako eta barren, eh, guk askotan tratatu estraktivismoaren kontua, eta horretarako, ba, bereziki, ba, putxerriko hiendearekin, eta erore, ba, guatemalako jende batekin harremanetan egon gara, baina hori egia da gehien bat, ba, itxaldiei... Mm -hmm. Eta, bueno, eta gaurkoan eukitugu elkarrizketatu batzuk eskurdistanekin elkartasunekin ekimenekoak eta women defendroia bako kideak. E, eta orain zeuek ere, ba, beba hitz egiteko irratiarekin ere, ba, dagoen elkarrelan horren inguruan. Zuek arizaete austura metaboliko bat ditzen den programa bat egiten, irola irratian, ba... Kontratual bai batetik noiz emititzen duzuen, eta, eta, bueno, ze formatu, tono... Bai, ba, bueno, ia betean behin emititzen dugu, astelen batean. Ez momentu zuen gara aldatzen, zei, astelenean, baina, bueno, <laughs> ia gero bafinkatzen dugu, no, eto? Eta hor, ikusi genuen, ba, bueno, ba, ondo zegoela, lehen difusio lan hori ere, bai, ratira, eramatea hor gaiak, sakontasunez, jorratuz. Ba ikuspegi kritiko batekin, estado hori da austura metabolikoan egiten saiatzen garena. Bai, eta sakontasun horretan edo, ez? Ba, lantzen ibili sareten gaietako bat azkenengo saioetan kopu 26 izan da. Ba, kontatu albai guztu apurtxu bat be azken saio horien nondik norakua ba, edo ze zentzungo duen saio hori oraindik entzun ez duen norbaitez? Bai, ba, iba, bueno, orasteko kopo geta zeia tratatu benoen bi, bi zaiotan, ez da, lehenengo hasiera batean egin genuen, eh, ba, ikuspe historiko bat, zer izan diren kop bilerauek eta zer espero zitekeen ere bilera honetatik, eta bigarren nain jagen genuen analizi bat, ze zer gertatu zen, hor ez da, mm -hmm. ere aztetu genuen hor, zer gertatu zen, zer esen gertatu, zer saldu ziguten gertatu zela, eta zer gaiti saldu ziguten mm hori -hmm. gertatu zela. Esta? Eta jakin nahi duenak, ba, entzun ditzala, irola irratiko webgunean, iru bebikoitza, irola, e, punto, irola webgunean, hor txen badauzka zuen, entzun gai. Irola.irratia. Irola ez? Irola... Ba, bueno, ba. Irola irratia bil, edozen bilatzaietan, eta gertuko zaizu aldala, ez erabili Google. <gülsula> eta... <gülsula> Eta, bueno, eta ipatu duzu, irratian saio bat egiteak edo, ba, ze karpen egiten, egiten duen, edo egiten dizuen, ez? Baina, beste galdera bat planteatugun nahi duguna, zego batzutan ere apur bat sinistu xine, esinik ibiltzen gara, zergatik gatik irola, irratian? Oi, ba, nik usteut, gure analizazia bat denezan zen, bueno, podcastako orain, oso eso daude daudezta, ba, igual egin aldo podcast bat, baina gara esan bueno, Ma, claro, ba, karo, podcastek badaukate rollo oso individualista bat nola bait, ez? Eh? Ez kenan zuk montatzen duzu zure podcasta, zure txean taletuz duz sortzen, eta ikusi genuen interes gare ba, salea sortzea, eta horretarako, ba, bueno, pentsatu beno, nirola irratia zela gokiena ba, Bilboko erruin daukon harreman historikoaren gaitik, ezta. Bai, eta honek broma ematen du, amen, ja, precisamente ekologismoaz eta hitz egiten ibili behar dugula, amen, baliabideen despilfarro zoro hau, irugarrenez, hau ja siniskaitza da, baina bueno. Eta ja, joan eginda, korrika batean, ja lotxatuta dago gizonan ikuste, antza. Eta, bueno, abenduaren ogeita sazpia laukagoa puntatuta hemen, gure gidoian. Horrela, databezela, bi puntu, elektrizitatea. <laughs> Ze, ze kontatu dezakezu honen inguruan. Bueno, ba, egida momentuz, zaila so, prestatzen gabiltzala, bai, iragarri dezake lagoela hori, eta zazpian gagoeko amarretan, irola erratian. Ba, beste zaila bat egin dugu, laura argindarraren presioaren igoera buruz, igoerari buruz, eta hor, zaituko bon, gara sakoneko analisi bat egiten, ba, aztertuz ba, historia, aztertuz merkado elektrikoa, bereziki, Espainiakoa, bueno, zabalago ere dugu ikuspegia, eta Europa ere aztertuko dugu. Eta gero aztertuko dugu, ba, bueno, segaitik ari den presioa igotzen, horere, ba, elektriken botere politiko eta mediatikoare aztertuko dugu. Eta, bueno, hori, ez da, sakona izango da baina nik uste dut interesgarra izango dela. Ba, badaukazu eia zer rentzun, etxerako lanak badaude degabonetarako. Badaukazu ezer rentzun, aspaldiko, bueno, aspaldiko azken saio saioiek webgunean, eta abenduaren hogeita zazpian, FMko eunda zazpi puntu guztean, gabeko marretan. Horri da, horri da. Ba, bueno... Hor, etxerako lanak baditu zuena nahi izan eskero, egin, punto positibo. <laughs> Gero punturik ez dugu kenduko ez badu zuen zun, eh? ala ere, oso eskustabala gara. Eta azkeinmenko galdera, talde guztia egin diegun galdera bat, e, amentsese onerak arrizaituztegu, ba, gu herri den dara urbildu garelako, irratia hori herri den dara urbildu gulako, eta seuek ba, herri den ere parte hartzen ari zaretelako. Zergatik, ekar, bueno, karri materiala, zergatik parte hartu herri dendan hori izango litzateke azkenen galderetako bat, eta, ja, azkena, azkena, Zer material dauka jendeak hamen eskura garri, zuen kolektiboak. Ba, ba, riden dara ikartzea, pentsatu, bueno, ba, bueno, ba erreferente er bat dela kon, ninguste, bueno, Bilbo eta Bizkaia maian, ez da, ba, kolektibo ikantoratutako asoka, ba, bueno, ba, eh, kontzubismoetetako gabona obetan behintzat, ba, kolektibo ba, ba, bez, ekonomiko bat edo sostengo ekonomiko bat emoteko. Eta gure materiala hemen, ba, bueno, kamizetak eta poltsak ditu aldarrekatuz, ba, bueno, ba, klima aldaketa dela sintoma, baina gaiz eta da kapitalismoa dela. Eta gero, arostegiko materiala purba teneba daukagu, arostegiaren aurkako borroka dena. Hori egia da, eagian ez dela behar beste aipatu gaurko saioan, baina hori ere gertatzen askotan daskotan herriden dan, eh? ba, kolektibo batek ere beste Ba, kolektibo bat zuen, zako, ba, bosgoraiu, ba, lan hori edo aukera horia ematen duela Soguen kasuan, ba, erostegikoekin Eta, eta hoxe, ba, hoxe izan da dena, eskerrik asko Ba, eskerrik bueno, eskerri, eta jarraituko zaituen, zaituzte guen zuten irola irratian Hori da guk bebai, ba, irola irratia, ba, bestu stopera. Ba, eskerrik asko, eta horren arte <risa>